Hromy hněvu podřimují na severu, podobný dubu, jeho větvej jsou plny hnoje a hnízdnářků a pláče snášených na zemi, které spalují noc i den a vyvrhují stáda škorpionů a vypouštějí síru smíchanou s jedem. To jsou hromy, které jsou okamžitě připraveny rozeřvat se stovkami mohutných katastrof a statisíců pohrom, po kterých nezůstane nic a nikdo zde nic nepozná. Jedna skála porodí tisíce, právě když srdce člověka dosáhne jeho myšlenek. Běda. Běda. Ano, Běda zemi, protože její zločinnost je, byla a bude obrovská. Odleďte, ale bez vašeho mocného dunění.